Hi, I'm George Page for Nature and as much as I hate to think about it my cat Clyde may very well think I'm her mother. At least that's one <coughs> vi ber om ursäkt det har blivit någonting fel. Uh, nu börjar radiopleppo. <här> vi ber igen om ursäkt. Nu börjar radiopleppo. Och jag och allt det där. Hej och välkomna till Radio Pleppo programmet som lever, älskar och kämpar med Ted och Kai. Ja, och idag är jag och Ted ute på en promenad i skogen alltså, ja, för det är ju alltid så här stressigt in för Alltså det här vet vi ju alla, alltså, det är en hel del som ska göras och mm. fixas och, och, så ja, alltså det är helt enkelt extra skönt att bara liksom få Dra på sig mössan och jackan och, och slippa ifrån allt och gå ut i skogsluften Och så är det ju äntligen helg. Dessutom, jag mm. Thank God it's Friday. Och... Uh, va? Ja, alltså har du inte hört det uttrycket? Alltså TGIF. Yeah! Jo, men det är det inte Thank God It's Friday? Ja, no, thank God it's Friday har jag alltid sagt. Men det är ju som bara dumt. Du är nog dum No, men hur som helst, är det är fredag i alla fall, och, och det är skönt här ute i skogen. No, ja, och, alltså, jag vet inte hur det är med dig, Kai, men alltid när jag är ute i skogen så känns det som om, om jag blir som född på nytt. Som om skogens alla djur och dofter lockar på mig och kallar mig. Till, liksom, tillbaka till friheten Back to nature och, ja. Ja, mm. jag, jag får som en lust Att, att, att bara som dra av mig kläderna Och, och klättra och, och springa naken På alla fyra över tuvorna och buskorna Och bara liksom släppa ut allt Och blotta mig för skapelsen det gör vi. Naken i skogen rules. Yeah. Alltså, vi slänger kläderna här igen. Ja, <laughs> jag känner också hur naturen kallar. <laughs> lite kallt. Vi tittar hit skogen, jag gör en helikopter och är en del av dig. Are... Kai, <laughs> Vadå? bakom dig. Va? Oj, oh shit. T det är det en... Det är en fucking varg. Vad ska vi göra? Ta, ta det långt. Vi, vi måste stå stilla och inte provocera. Men jag skakar. Det är för att du är nagen ute i skogen mitt i vintern. Håll käft så inte vargen blir arg. Men det kommer närmare dig. Uh. Har, har du sett på tänderna? Alltså, den är ju stor som en björn. Alltså vi uh. måste springa härifrån. Nej, nej, vi, vi måste gå långsamt bakåt. ser den inte ögonen. Jag har sett på Animal Planet. Alltså det må... jag tror inte här slutar något bra. Uh, vad är det där som Klaus Werner alltid brukar säga? Jag är din kompis. Oh! Jag upp! Det är Det, det, är det! det, är det! Nu är den äntligen här. Fleppo presenterar pensionärernas bästa. Alla de mest omtyckta och roliga vitsarna från höstens kafferep, psyontor och sammankomster. Tidlös humor levererad med pondus som bara kan komma av ett långt liv och stor livserfarenhet. Många kända vitsare blandas med nya kärnor, som till exempel Solvej 69. Ja, hon borde på andra sidan, gato. Men då flyttade hon till huset bredvid med. <laughs> och då sa hon att, hör du Solveig, vi blir bara grannare och grannare. <laughs> och missa inte klassiker som den här av Jan Olof 23. Ja, vi träffades på tåget Och jag frågade hur han mår Och då sa han så här: Jan Olof, det går som Borrell Jävla <skratt> Borrell! Beställ genast pensionärernas bästa Och få mer än en timme tidlösa kämp Som garanterat lever i åtminstone 65 år till Öppotoy berättelser En fartfylld lärorik radioserie För unga pojkar Avsnitt 18 De tre rövarna De tre rövarna, Lambada, Barock och TV Var de mest fruktade banditerna i hela riket Till deras meritlista hörde Att ha stulit biskopens Ferrari Rånat en vagnslast med pensionärer på utflykt Och stulit godiset från hertigens bar de kungliga soldatpoliserna stod maktlösa inför rövarnas framfart, skyllde stölderna på oskyldiga tiggarpojkar Och misshandlade dessa som straff De tre rövarna samlade alla sina skatter i sitt rövarnäste i en grotta i bergen Där satt de och myste, såg på Ocean's Eleven och planerade vad de skulle göra därnäst Lambada drog ett djupt blås på sin cigarr och förkunnade att det nu var dags att råna rikets största och mest åtrovärda skatt. Nämligen kungens diamant iPod som specialbeställts från Apple med skattemedel. En illistig plan lades upp. Rövaren Barock skulle lura alla soldatpoliserna till Bevkom. Rövaren tava TV skulle klä ut sig till drottningen och uppehålla kungen. Och under tiden skulle rövaren Lambada smyga in i tronsalen och norpa iPodden. Följande morgon smög de tre rövarna fram till slottet. Framför porten stod 30 soldatpoliser och rättade buntarna. Rövaren Barock skrek från en buske att det vankade spökfilm i Bevkom och alla soldatpoliserna började omedelbart tätsa dit. Kusten var klar och rövaren Tava-tv drog på sig klänningen och rysade in i vardagsrummet där kongen satt och mätte snoppen. Kungen blev förtjust över att se drottningen, klappade i händerna och tyckte att hon hade ovanligt stora bröst idag. <nice> Samtidigt smög röver en lambada in i tronsalen. Men just när han skulle norpa diamant-ipodden hördes ett skrik från vardagsrummet. Kungen hade nämligen börjat pöka tava TV, som han ju trodde var drottningen. Men då sprak insåg han att någonting inte stod rätt till. Ni var goda råddyra och något måste göras. Kungen slängde ut den falska drottningen genom fönstret och rysade in i tronsalen där han fann rövaren Lambada med sina fingrar på diamant-i-podden. Samtidigt stormade de 30 soldatpoliserna in, ty de hade också förstått att de blivit lurade och tätt tillbaka från Bevkom. Kungen skrek att rövarna skulle arresteras Men just då blev soldatpolisernas tj noll Och de stormade jublande ut ur salen hajo. Hajo. Kungen beordrade om omedelbar repövning Men då fick soldatpoliserna nog Och kungen fick en rekylförstärkare i huvudet och svimmade De tre rövarna klarade kuppen Återvände med diamant-ipodden till sitt näste Och firade med varsin Sputnik Men vad hände med den riktiga drottningen? Hon reste till Sjöndalen, fick hand över allt och vämpade sig följande morgon. Här är tid för ett spel så. Presenterades av utbildningsdirekten. Radio Blåbäck. Här är Radio Blåbäck med Tedo Kaj och jag är helt bortrollad, alltså utmattad. Ted och jag var ute i skogen på en promenad och då kom en varg, alltså en stor och hemsk varg och den bet Ted i benen mm. Och jag klättrade upp i ett träd och ringde polisen men så var ju förstås vargen borta när de kom. Mm. Men ja, nu sitter ni i häktet här. Ted, hur mår du? Jag mår bra Jag känner mig... Jag känner mig faktiskt bättre än någonsin. Men, men, men du måste ju till sjukhuset. Alltså vem vet vad den där vargen smittar ner dig med? Och, och varför är vi inlåsta här? Hallå! Kaj, hej. ta det lugnt. Det, det här fixar sig hey, nog. Hej, hallå konstapeln. Varför sitter vi inlåsta? Det måste ju slippa till sjukhus. Hahaha. <laughs> Nå no, ni sprang ju nakna som no Pride festivals nissa där i skogen. Det är ju olagligt att visa kikkelin offentligt och helt sjukt straffbart att visa reven åt polisen. Det blir nu min 60 år i finkande, hä? Va? Ja, men vi vi var ju ensamma ute i skogen, alltså får man inte ens sin kallelse och vara naken i naturen! Och så blev vi ju anfallna av en varg i världen. den är ju biten! Ja, no, jag ser inte något bitmärke. Jag ser bara två nakna jönsar i cellen som jag just har julstedat. Håll cheften nu så Lagergård kan koncentrera sig på dagens sudoku! Ja, är strax klar. Men Kai, det, det stämmer faktiskt, alltså såret på benet är borta. Jag känner inte av det heller. Jag, inte behöver jag nå sjukhusen. Jag, jag känner mig faktiskt starkare än någonsin. Vad? Vad var det där för ljud? Jag känner mig bara så stark. Ted, nu skrämmer du mig. Du är svart under ögonen. Och nu för att du alltid har varit hårig på bröstet och, och andra ställen. Men jag tycker att du är ännu hårigare. Tedd, vad händer? K kaj ingen mm, fara. Tedd. Uh, vi ska ta oss ut härifrån. Jo, <skratt> pojkar, vad håller ni på med? Det låter som någon forrfilm där inne. Fästina kläder sprickar. Tedd, vad är det som händer? <skratt> Tedd. <skratt> Det Programmet där vanliga människor vinner priser man bara kan drömma om Jag heter Vishy Bobbelbomba och dagens tävlande är Ted En 22-årig språkstuderande från Pormo som är hårig och liknar Frodo Och Kai, 22-årig språktönt som ännu inte fått kägg Ted, när du trycker på din knapp så låter det så här Kai, din knapp låter så här Reglerna kan ni så vi slösar ingen tid utan vi börjar spela Luckolotto Första ronden. Fördomar mot Åland. Jag säger påståenden om Åland och så ska ni säga om det är sant eller falskt. Ålänningar talar ett eget språk. Taxfriska. Ted. Rätt. Kai. Rätt. Och båda svarar fel. Men det var en svår fråga. Nästa påstående. På Åland bodde bara 15 personer. Ted. Rätt. Kai. Fel. Och Kai svarar rätt För på Åland bor det många personer Och där blir det Kai som får hoppa upp i luckotrapetsen Och får chansen att svinga till sig en egen autonom provins i skärgården. Yes, och Kai svingar sig Och försöker få tag i tofsen Men han når inte ända fram Och han svingar fortare och skärtappar han taget Och flyger huvudet in i kulisserna Men ambulansen är snabbt på plats Och ger honom dropp Ted, eftersom du inte förstörde inredningen här i studion som Kai Så får du en miljon i fickpengar Hur känns det? Känns jättebra Och det dessutom gång gånggången Och det är dags för rond två Vi ska tala lite med våra tävlande. Ted, du liknar Frodo, är du en hobbit? Nej Kai, du har inte fått check. Är inte det lite konstigt? Jo Och då börjar rond på Dra bies, Lucia! I studion springer en smittad Lucia och nu gäller det för er att tända ljusen i hennes krona utan att bli bitna eller klösta. Och Lucian fradgar och rör sig snabbt hennes klor är farligt nära Ted. Men Ted är och lyckas tända två av hennes sex ljus. Samtidigt smyger Kai på henne bakifrån och låser hennes armar i ett polisgrepp och det är smart för nu har han ena handen ledig och tända de andra ljusen. Grattis Kai, du klarar det! Och därmed har du vunnit din egen viktig guld. Hur mycket väger du? Cirka 85. Och där ramlar guldet ner från taket och Kaj bader i rikedom. Men Ted ska inte vara ledsen för det finns ännu många chanser. Och Adam, vad kan de vinna ikväll? Ja, de kan vinna hästar, frisörutbildning, kokosmums och Toyota. Härliga prisar som vanligt. Och där ljuder studietutan. Och ner från taket kommer det på långa kråkan. Och nu gäller det för er att slänga studieväckor på den så den inte plockar ut era ögon. Och här flaxas och kastas det vilt. Och Kaj slänger sina litteraturstudieväckor. Ted pepplar med sina proseminariestudieväckor. Men ingenting hjälper Och där mister både Ted och Kai var sitt öga Åh jag är ledsen Ted och Kai Men det där gick inte så bra Men ni i alla fall båda vill liv Och det gör egentligen ingenting att man är enugd nu När vi ska spela finalen Dagens final är mycket enkel Det gäller nämligen att andas helium Och här kommer en flaska in Och medan ni andas så spelar vi rolig musik Och där är tiden ute. Ted, hur gick det? Det känns Ja, men du har tydligen vunnit. För i Kajs flaska fanns det misstag radongas. Och Kaj har monterat till en sork som fångas av studiopersonalen. Och därmed blir det Ted som får snorra på luckolottohjulet. Ja, julet stannar tydligen inte alls idag och tiden är slut så Ted, du blir tyvärr utan pris men du får i alla fall ta hem resten av Heliomet Ja, det här är Luckolotto oväntade vändningar, radongas och spänning Tills nästa gång, jag heter Vichy Bomba och ni har lyssnat på Luckolotto! och fucking djurted Den blev biten av en varg ut i skogen och polisen kom och tog oss till häkten och, och där började testen borra och växa och få hår på konstiga ställen och, och sen bröt han av cellgallren och gav sig på polisen och, ja det var hemskt Kaj, Kaj, vad händer? men nu är det en vanlig jäm och vi sitter i en skåpbil och flyr bort från stationen det vad är det med dig? Ja, du är du en varg, Jag minns jag all... Kom, vi från polisstationen. No, men du krossar hela halva stället och åt nästan upp polisarna, stackades Karlsson och Lagergård. Va? Shit, bra. Ja. Jag minns ingen... No, men du är ju helt inspott med blod och suddokollappar och har två polisbrickor i håret. Mm. Ah. Gode Moses, det är ju... San... Vad ska vi göra, Kai? Jag vet inte, alltså jag är ju rädd för dig, jag också. Det var så hemskt, alltså du blev så hårig och stor och aggressiv och började morra. Och... Kai, du måste skjuta mig med en silverkula. Va? Det enda sättet. Jag är en fara för samhället. Det jag skulle aldrig skjuta dig. Men du dig. måste, Kai, du måste. Annars kan flera människor skadas. Jag blir hellre en martyr. En martyr för alla som är annorlunda. Vi som inte passar in. Ted, nu låter du som Klaus härödrama. Jag, jag tänker inte skjuta dig. Alltså, vi fixar det här. Alltså, nu vet jag vart vi kan åka. Det är en som vet hur vi ska göra. Men vem? Klaus Werner. boy Wayne, you're so good with articulations, my friend, I never thought I'd hear someone like you, But yet I'd understand that this is true, may I have a look inside. Hallå allihopa och välkomna hem till mig. Jag heter Boy Wayne och jag har som vanligt en spännande gäst med mig här i min soffa. Välkommen JPEG Bickock. Tack. Hej, jag är ett internetfenomen. Ja, åtminstone är du mannen bakom en ny hemsida på internet, nämligen sajten www.dåligporr.nu. Ja, det är alltså www.dåligporr.nu. Ja. Infra, och, och, och, nej. Uh, kan du berätta för våra lyssnare som inte känner till den här sidan vad det är riktigt som finns på den? Ja, no, det är ju det. Är porr, nog fast det är alltså vuxen underhållning, men det. Är, eller. Porren som jag erbjuder kan anses vara snäppet sämre än vanlig porr. Ja, alltså. Ja, no, det är dålig porr, små, sneda, hängiga bröst och. Konstiga organ, suddiga bilder och ja, rätt kassporr ja, enkelt. Ja, men alltså, vad är det riktigt du försöker uppnå med att ha en sån här sida då? Nå, no, jag vill ju vara ärlig och inte påstå att jag har något annat än vad jag har, alltså... Porr, dålig porr, porr! Jo, men alltså, varför har du startat sidan då? Alltså... No, haha, något måste man ju hålla på med. Jo, men Eller dålig... Hur? Jo, men dålig porr, alltså finns det en marknad på internet för sådan pornografi? Nå, no, internet och porr hör ju ihop. Som... Eh, knatte, fnatte och... Och... Chatter. Ja, just det. Tjänar du bra på det här då? Nå, no, tjänar pengar. Jag kan inte säga direkt att, att jag skulle göra det... Jag har ju inte några besökare, det här domännamnet är fruktansvärt dyrt och... Ja, uh, hu okej, okay. hur, hur skaffar du material då? Alltså, jag tänker på modeller och sånt, sånt är ju rätt dyrt. Ja, no, alltså, till exempel om, om, om jag får illustrera här så... Jag har faktiskt en laptop med mig här, vi ska se det här. Ja. Och jag, jag knappar in mig här på sidan nu. Vi vet, det Så får du se vad det handlar om. Okej. Okay. Mm. Här, här är introt, då... Jag kommer också ta skip intro jag... ja, Och här är då första galleriet Så här ser det ut då och... Den här första bilden klickar sådär Ja, är det där ditt hus? Det är min frus bröst Ja, alltså Ja, ja det är min fru som jag fått där. Jag kan inte ljuga Och säga att hon skulle vara Någon könhet, hon är rätt så där Vad brukar hon säga, robust och Okej okay. Vad tycker din fru om att du publicerar Bilder på henne då? Mm, no det är ju jag, jag kan inte säga att hon är glad att... Boivén jag tittar på dig nu rakt i ögonen här Och säger Vi hade rätt svårt jag och min fru Att det är inte kul att komma hem inte. Och, och, och, och där vid matbordet så, så kan jag då plötsligt dra fram kameran då det blir grejel Ganska ofta faktiskt då. Och mm. ja här, här är nästa bild Men här, nu måste man då verifiera att man är 18 år det ska vara lagligt här allting Så klickar vi på yes här och ja, Så här är en, en bild då Ja, det är någonting naket, säger jag. Är det ett lår? Ja, kanske? Det är så du. Folk brukar faktiskt tro att, att det är en hink. Ja, jag tror det börjar klara det här, men alltså, jag förstår inte. Varför det finns sidan kvar? Alltså, det verkar ju som att både din plånbok och ditt äktenskap skulle vinna på att du tar bort den här sidan. Ja, säkert att. Det har jag kanske inte riktigt tänkt klart på det, men jag vill ju inte offra allt som jag byggt upp. Ursäkta, under hela mitt liv. Men jag har tänkt på att byta domännamn nu för att bosta intresset. Och om man, man ska ta de bästa bilderna jag har och med lite god vilja så kan man nog kanske säga att det skulle bara vara ganska dålig porr. Så jag skulle kunna byta namnet till www.ganskadaliporr.nu hmm. Eller kanske www.porrforblinda.nu För... De blinda de ser ju inte hur dåligt det Ja, men har du inga andra idéer som inte har att göra med. Ja, visst, jag har massor med idéer. Jag har också tänkt på det här www.schithdjurlunarestorm.sm. Alltså, det är precis som Lunar Storm, bara att det skulle kosta, det skulle vara otroligt dyrt för ungdomar att ha det. Svindyrt. Ja, ja. Uh, lycka till med framtiden får Tack jag väl bra. Säga. vi säga. Vi sätter stopp här, men vi ses snart igen, kära lyssnare. Uh, tills nästa gång, tänk på mig, jag tänker på er. Men hör du alltså. Alltså, börja ju börja till ett det är en mål Alltså, du är ju helt så bra ganska dålig Och det är ju det bara för att Jo, det är ju dålig Det är ju det här Alltså, som Alltså, det är det är en mål Alltså, Chansen att beställa pensionärernas bästa från kleppo -toy. En samling med de allra bästa pizzarna från höstens kaffer är på Syljontor Hör klassiker som den här Jag tar fråga min son son Varför håller Muffa allt handen för munnen när han hjälper? Och då sa jag, det är för att hålla löst händerna på plats Det <skratt> ja, var bra Ja, men det är ju sant <skratt> Ja, men du vet, <skratt> inte vet du som är ung löst nej, nej, det är om du beställer nu får du dessutom en bonus-CD Men tappar och missar Obetalbara ögonblick som Vart nu så bortrollar med det här euroja Att förr jag ju 85 år Så i jag nu över 500 men mig vill ju bara med pengar i det ämnet. Vad är bästa. Ett gott skratt förlänga verkligen livet. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och Ja det är en lång historia men Ted har blivit till en fucking varolv Och nu finns det bara en människa som kan veta vad vi ska ta oss till Så vi sitter hemma hos Klaus Werner Jo jag blev ju lite rädd att vara på vippen och ta fram geväret Men så såg jag ju att det var ni, Ted och Kai Jo, Teddy en varulv säger ni Och det låter ju korkat Ja, men så är det Jag blev biten av en varje skogen Och vid polisstationen så blev jag förvandlad till varulv. Och hade ihjäl två poliser Och nu kan jag förvandlas till Varolv igen när som helst Klaus Werner, du är mitt enda hopp Du, du måste ja, hjälpa mig Ja, jag tar det lugnt, ingen fara Jag har skrivit en artikel om det här Den hette Så jävla manligt med päls Och den publicerades visst i Frida, tror jag jag vet precis vad vi ska göra. Bra, tack. Jag väntar lite. Jag har några kättningar och ett hänglås här. Ja, för jag måste ju kälja fast dig här i stolen för jag ja. tar inga risker med varulvar. Ja, mm. men... Uh, uh, ja, så, Aj. Sluta gnälla, vill du bli botad eller inte? Jo, men... Sådär, mun fast din uh, media -hora. Ja, de flesta tror jag att man kan bota varulvssjuka med silverkulor. Ja men det är bara amatörer som gör så nu för tiden Jag har en sån här tablett som fixar till dig Ja jag fick den av en häxa i skogen Ja nu kanske ni tycker att det här låter dumt Och säger att det inte finns några häxor Men då har ni aldrig varit riktigt långt ut i skogen Svälj den här tabletten Ted så ska det nog fixa sig Okej okay. Känner jag något no <här> Klaus vad är det som händer med Ted jag tar det lugnt, så här ska det vara när man botar varolvärm. Ja, det gör lite ont kanske, men det blir nog bra snart, ska du se. Det här var obehagligt. Klaus, vänner, är jag, är jag botad nu? Ja, vi ska se här. Jag drar upp gardinen och släpper in Så Sådär. Inget händer. Ja, du är botad. Könt. Tack, Klaus, vänner. Släpp loss mig nu. Och vänta nu. Nu. Ja, nu känns det precis som den gången när jag i misstag gav fel paket till min fru på vår bröllopsdag och hon fick en obducerad sork. Vad va menar du? Ja, det är som om jag har gjort bort mig. Vänta nu. De där kedjorna och det där hänglåset brukar jag använda till något annat. Va? Jo, ja, jag brukar. Ja, vänta nu. Vad va är det som låter? Oj, ja, det var så det var. Ja, men det där hänglåset brukar jag stänga in mina rabieshundar. Va? Men vad säger du? Ja, folk kommer med rabieshundar till mig och vill avgiva dem. Men jag brukar behålla dem och ravelen. <skratt> <skratt>